Раптом його увагу привернуло рекламне зображення червоного наземного екіпажу, схожого на ті, якими послуговувалися в 45-му, 182-му, 590-му і 984-му а також у пізніший період первісної ери. Це був досить простий тип транспорту з двигуном внутрішнього згорання. За первісної ери продукти з природної нафти використовували як джерело енергії а колеса робили з натуральної гуми. Звичайно, в пізніших сторіччях екіпажі були досконаліші. Харлан колись розповідав про все це Куперові. Він тоді прочитав йому цілу лекцію і тепер поринув у спогади, аби хоч якось погамувати свій душевний біль, відірватися від гірких думок. Рекламні оголошення, пояснював тоді Харлан, розповідають нам про первісну історію набагато більше, ніж так звана хроніка, вміщена в тому самому часописі інформаційні замітки розраховано на читачів, добре знайомих із навколишнім світом, у якому вони живуть. В них ніколи не пояснюються терміни, призначення предметів, оскільки немає в тому потреби. От, наприклад, що таке м'яч для гри в гольф. Купер відверто признався в своєму неоцтві, Харлан повів урок далі своїм звичним повчальним тоном. З випадкових повідомлень. Можна дійти висновку, що це невеличка кулька, зроблена з невідомого нам матеріалу. Відомо також, що вона застосовувалася в спортивній грі, хоча б тому, що про неї згадується в розділі «Спорт». З окремих заміток доходимо висновку, що мета цієї гри – з допомогою довгої ключки загнати кульку в лунку на ґрунті. Та навіщо даремно сушити собі голову? Подивись на рекламну картинку. Вона не лише закликає купити м'яча, а й подає нам чудове його зображення і навіть окремо показує зріз предмета, щоб дати уявлення про його будову. Проте Куперові, який прибув до вічності з того сторіччя, де реклама ще не набула розвитку, було важко оцінити її значення. «Просто бридко стає від таких самовихвалянь», – сказав він. «Який дурень повірить тому, хто на всі лади розхвалює власну продукцію? Хіба така людина скаже про вади своїх виробів?» або хіба утримається від перебільшення, Харлан у своєму рідному старіччі був свідком розквіту реклами, через те він поблажливо звів брови. З цим треба миритися. Такий був їхній спосіб життя, а ми ніколи не втручаємося в спосіб життя суспільства, якщо тільки він не завдає серйозної шкоди людству в цілому.